СНЕЖАНКА И ЧЕРВЕНАТА РОЗА Имало едно време малко село до малък град, в което живеела жена с двете си дъщери. Казвали се Снежанка и Червената Роза. Снежанка била срамежлива и мила, а Червената Роза била енергична и игрива. се се чудела каква пакост да измисли. Внимавай, Роза, не толкова бързо. Добре съм, мамо. Нищо ми няма. <сък> Казахме ти. Снежанка и червената Роза всеки ден помагали на майка си с домакинската работа. Вечерта майката им разказвала приказки. Те водили спокоен живот до началото на зимата, когато се случило нещо много интересно. Една вечер, докато майката читяла приказка на дъщерите си, Чули почукване по вратата. И трите били същисани. Погледнали с тревога към вратата. Притеснени, кой може да е от другата страна. Не се тревожете, скъпи мои. Може да е просто пътник, който се нуждае от опътване. Ще проверя. Не, мамо, аз ще го направя. о Ааа! о, -о, -о, -о, -о! О Боже, какво е това? А? Боже, какво е това? Моля те, престани да крещиш, аз съм просто мечок. По-тихо ушите ме болят. Нуждая се от помощ. Студено ми е и съм гладен. Всички спрели да крещят, когато мечокът проговорил. Той не бил като другите мечки. Гласът му бил любезен. Извинявай, моля, заповядай. Трите го погледнали и го пуснали вътре. Покрици се сняг. Нека ти помогна. О, не дей, моля те спри. О, не! Това е ужасно! Не, не, не! Добре, достатъчно, вие двете. Дайте му да пине нещо топло. Роза подай му одяло. Тази вечер се родило приятелство, което продължило цяла зима. Всеки ден мечокът идвал от тях и носел подаръци. Те споделили с него топлината на огнището и мучетели приказки. И двете обичали компанията му. Минало време и зимата свършила. Станало време той да тръгва. Ако не беше магията, нямаше да срещна вас двете. Какво искаш да кажеш? Каква магия? Не е нужно да си тръгваш, можеш да останеш. Трябва да тръгвам. Благодаря ви за всичко, което направихте, но зимата свърши и трябва да си ходя. И той си тръгнал, оставяйки приятелките, които толкова обичал. Няколко дни по-късно, Снежанка и Червената Роза вървели из гората и събирали плодове и дърва. Изведнъж чули странни викове пред тях. Те последвали звуците и видели нещо странно. Едно чудже с дълга брада било затиснато подпаднало дърво. То скачало нагоре-надолу и крещало от безсилие по въбрада, проклето дърво. Стега сте зяпали вие двете. Бързо идвайте да ми помогнете. Те оставили нещата си и заедно се опитали да вдигнат дървото, като дърпали и бутали колкото могат. Опитвали с всички сили. После и двете се отказали. Изведнъж на червената роза и хрумнала идея. Джуджето продължило да подскача, докато не видяло какво държи червената роза. Не, чакайте! Ей, какво си мислите, че правите? Не, не, безценната ми, брада. Момичетата били удивени от държанието на Джуджето. Те му помогнали, а то пак им било ядосано. Продължило да крещи по тях, докато излизало от гората, без дори да им благодари за помощта. На другия ден, момичетата решили да се разходят до реката. Те отново чули крясъците на джуджето, което срещнали. Сестрите отново се втурнали да му помогнат. Този път брадата му била в устата на голяма риба. Каква риба, как смеш! В какво си се забъркал? Не виждаш ли, че тази ужасна риба се опитва да ме завлече във водата? Помогнете ми! Снежанка и червената роза решили отново да му помогнат. Не можем да се справим. Всички ще се удавим във водата. Не мога повече. Ще отрежа брадата ти. Защо? Защо искате да отрежете брадата ми? Как ще покажа лицето си на приятелите си? Глупа ви момичета! Двете сестри се развеселили и се размели. Но тогава чули нещо. На голям камък зад тях бил проснат млад мъж с синина на челото. Хей, hey, кой си ти? Какво правиш тук? Аз съм принц Адам. Търся брат си Йозеф. Няма го от зимата. О, oh, аз съм Снежанка, а това е сестра ми, червената Роза. Да ти помогнем да го намериш. Той излезе на разходка в гората с турбаска по ценности, но по пътя изчезна. Видях само някакво същество да носи подобна турба, но... Когато се опитах да го подгоня, ме омагиоса и не виждах накъде вървя. Паднах и си ударих главата в този камък. Съжалявам да го чуя. Можем да ти помогнем. Когато момичетата обещали да помогнат на принца, той се успокоил, но в този миг тримата чули силен рев. Идвал от гората зад тях. Помощ! Тримата скочили на коня и тръгнали в галоп към мястото, откъдето идвали виковете. Видели чуджето да излиза от пещера, последвано от мечока. Остави ме, намира помощ! О, това е нашият приятел мечока. Защо преследва джуджето? Тринцът извадил меча си и тръгнал към мечока и джуджето. Чакайте тук, момичета. Това е съществото, което видях с турбата скъпоценности на братни. То трябва да си плати за стореното. Внимавай! Остави ме на мира! Вземи всички съкровища, които искаш! Виж в какво си ме превърнал! Не искам скъпоценностите! Остави това на мен, приятелю! Джуджето е мое! Стигла глупа сте! Врървай е да покажа истинския си образ! <рък> <рък> Мислите, че можете да ме победите! Сега всички ще си платите! О, мили Боже! Бързо, Роза! Меча ми! Хвърли ми меча! Бродата Отрежи му бродота! Там се крие силата му! Направи го веднага! Когато джуджето приело чудовищната си форма, Снежанка изтичала към него с ножицата си, а червената роза с меча. О, паво момиче, мислиш, че ще те пощадя? <съква> не, не дей, принце, ето! <съква> Принц Адам хвърлил меча с точност и той отрязал брадата на джуджето. След като го направил, мечокът паднал на земята и започнал да се смалява. И сведнъж мечокът се превърнал в красив принц Йозеф, братът на принц Адам. Принц Адам погледнал брат си и изтичал към него, за да го прегърне. А? Oh, ah. Липсваше ми братко, отдавна не сме се виждали. И ти ми липсваше. Злото джудже ми открадна скъпоценностите и ме омагаса. Не бих могъл да се отблагодаря на Снежанка и Червената Роза за всичко, което направиха за мен. Принц Йозеф разказал за добротата на сестрите и принц Адам направил същото. Двамата се влюбили в сестрите, а те на свой ред също се влюбили в принцовете. Вдигнали най-голямата сватба в кралството, и Снежанка се оженила за принц Адам, а Червената Роза за принц Йозеф. Снежанка и Червената Роза първо се оплашили от мечока, но после погледнали отвъд външния му вид. Това показва, че истинската природа се крие в сърцето, а добротата и любовта могат да развалят всяка магия, която светът хвърля върху вас.